Він говорив без упину, формули злітали з його олівця, наче він завжди робив це, наче він робив це життя за життям, все ставало на свої місця, коли він розкладав світ на елементи, на змінні та функції. Він зрозумів, що ось воно, те заради чого варто жити, те, куди варто рухатися. Хай там що. У нього під ногами з'явився шлях. І цей шлях вів його. Іноді з його язика, коли він намагався сформулювати те, що бачив, і відчував, злітали такі каркуломні конструкції, що на мить в аудиторії зависела дзвінка тиша. Навіть професор відкладав у бік свій журнал. Він відчував у такі моменти, ніби сама істина приходила до нього на уста, і він начебто ставав звитязцем, нездоланним, могутньоруким, тим, хто здобуває справжню владу над цим світом. Тільки одна сила була, природу якої він ніяк не міг зрозуміти. Можливо, якби він у дитинстві не читав Джона Дона і Шекспіра, то просто проігнорував би цей слабкий різновид притягань, цілковито зосередившись на електромагнітних полях і ядерній взаємодії. Одначе ці поети посіяли в ньому нездорову слабкість, слабкість. Капітулювати перед красою, красою, яку неможливо знайти в конкретних словах чи літерах, але яка, одначе, виразно проступала, коли він читав ці рядки, коли ті розпукувались у ньому, наче пуп'янки квітів. Це через них він на все життя зробився вразливим до невидимих стріл, якими поціляли в нього всі прекрасні речі цього світу. Природа, небо, хмари, птахи, звірі – все це мало значення. І він складав подумки, великі переліки того, що йому подобається, і намагався проаналізувати, що ж такого притягального було у цих звичайних речах. Він намагався Розкласти своє переживання на атоми, і якби йому пощастило віднайти елементарну частку привабливості, квант любови, він розщепив би її, аби дізнатися, що міститься всередині. Кітті була однією з найчарівніших речей цього світу. Це було непояснимо. Чому на позір неприваблива Позбавлена розкішної фігури, ефектної зовнішності, дівчина раптом закрутила йому голову, здалася йому центром тої вселенської краси, яку він намагався прилічити у списках. Чому її манера тримати себе зачаровувала більше, ніж красуні із фільмів, чи їх показували по суботах в кінотеатрі в Берхлі? Роберте, покликав його старший науковий працівник Елісон, висмикуючись з думок. Генерал Гроус уже їде. Він хоче побачити тебе перед від'їздом. Дякую, Елісоне, вже йду. Опенгеймер поправив на собі костюм і пішов до виходу. Містере Опенгеймер, покликав його Гроуз. З генералом вони провели останні кілька годин у командному центрі, переносячи початок вибуху з 4 на 5.30, суворо допитуючи синоптиків щодо прогнозу погоди на найближчі години і самі раз по раз вискакуючи назовні, або вивчити запнуте хмарами небо і переконати один одного, що небо роз'яснюється. І кілька зірок стали видимі ясніше. Дощ їм був геть не на руку. Він міг рознести радіоактивні викиди на велику територію, а крім того, завадив безпостереження.